Calendar Ortodox, 18 aprilie. Ce sfinți sunt sărbătoriți astăzi? Pe 18 aprilie, Biserica Ortodoxă îi pomenește pe Sfântul Cuvios Ioan și pe ceilalți sfinți mărturisitori. Această zi ne amintește de datoria apărării dreptei credințe în orice prigoană. Urmând pilda acestor ai lui Dumnezeu, suntem chemați să dobândim o viață curată, sprijinindu-ne pe rugăciunea neîncetată. Sfinții zilei, 18 aprilie. Sfântul Cuvios Ioan stâlp al dreptei credințe și povățuitor al monahilor. Încă din anii tinereții, acest vas ales a îmbrățișat calea monahală, lepădând grijile lumești pentru a se dedica slujirii lui Dumnezeu. El a devenit un ucenic apropiat al Sfântului Grigorie de Capolitul, de la care a deprins ascultarea desăvârșită și iubirea pentru sfintele icoane. În acel context duhovnicesc plin de încercării, prigoana iconoclastă lovea crunt Biserica lui Hristos, semănând îndoială și rătăcire printre drept credincioși. Mărturisirea adevărului și înfruntarea erezei Împreună cu învățătorul său, Sfântul Cuvios Ioan treiera cetatea neobosit pentru a interpe creștini. El îi povățuia să nu cadă în cursa erezei, arătând că a Sfintele Icoane înseamnă, de fapt, a în ruparea reală a Mântuitorului. Prin Hermeneutica Patristică a celor vremuri, a respinge chipul zugrăvit al lui Hristos echivala cu a nega taina mântuirii și venirea sa în trup. Pentru această lucrare de luminare a poporului, împăratul Leon Armeanul a poruncit ca acești mărturisitori să fie prinși și supuși la numeroase și grele torturi. Paza minții și suferința pentru Hristos Suferința trupească nu a putut clinti temelia unui suflet ancorat în har dumnezeiesc. Trupul primea lovituri, însă mintea sfântului privea neîncetat către frumusețea împărăției cerurilor. După trecerea la domnul a părintelui său duhovnicesc, Sfântul Cuvios Ioan a luat asupra sa jugul păstoririi, devenind stareț la mănăstirea de capole din Constantinopol. Aici a condus obștea cu multă bâlândețe, arătând monahilor că autoritatea se câștigă prin slujire, smerenie adâncă și o inimă înfrântă. Pășirea în veșnice și cântarea bisericii Așa cum găsim scris în viețile sfinților pe luna aprilie, Obosea la nevoințelor și a rănilor la apropiat de pragul luminaților lăcașuri. Mutarea sa la domnul s-a petrecut în anul 820. Trupul său a fost așezat cu mare cinste în pământ de către cuviosul Iosif, scriitorul de cântări, chiar lângă mormântul iubitului său învățător, Sfântul Grigorie. Astfel, citind filele din calendarul ortodox al zilei de 18 aprilie, înțelegem că legătura dintre duhovnic și ucenic rămâne nestricată în veșnice. Biserica nil pune înainte ca pe o făclie nestinsă, lăsându-ne spre mângâiere troparul său, troparul sfântului cuvios Ioan. Cu curgerile lacrimilor tale ai lucrat pustiul cel neroditor și cu suspinurile cele dintr-o adânc ai făcut ostenelile tale în sutit roditoare și te-ai făcut luminător lumii, strălucind cu minunile, Ioan, părintele nostru. roagă lui Hristos Dumnezeu ca să mântuiască sufletele noastre. Alți sfinți pomeniți astăzi. Sfântul Cosma, Sfânta Atanasia, Sfântul Ioan din Ianina și Sfântul Ioan Culica. Sfântul Cosma, Episcopul Calcedonului. Născut în Constantinopol, acest ierarh a lepădat cele trecătoare încă din anii copilăriei, îmbrăcând cu bucurie haina monahală. Prin postire aspră și fapte bune, el și-a curățit lăuntrul, devenind lăcaș sfințit al Sfântului Duh. Ajungând episcop în Calcedon, s-a împotrivit prigonitorilor, apărând neînfricat dreapta credință. Împărații eretici l-au silit de nenumărate ori să se lepede de închinarea la sfintele icoane, dar refuzul său categoric i-a adus exilul. A îndurat scârbe grele alături de cuviosul oxențiu, fiind chinuit cu cruzime până când, dându-și sufletul în mâinile domnului, a dobândit cu nuna mucenicei. Sfânta Atanasia din eghina. Născută în insula eghina din părinți binecredincioși, fericita Atanasia a deprins repede rânduiala psaltirii. Dorind să se dăruiască doar lui Dumnezeu Părinții ei au silit-o la o primă căsătorie Însă soțul a fost ucis de barbari după doar șaisprezece zile O poruncă aspra împărăției a obligat apoi femeile văduve să ia soț păgâni E ajungând fără voie la a doua însoțire Nevoința și bâlândeța ei l-au adus însă pe noul soț la cunoașterea lui Hristos Acesta devenind monah Rămasă singură și-a împărțit averea celor lipsiți și s-a retras la o sihăstri alături de alte femeie vlavioase Ca stareța schitului, a refuzat mereu întâie Alegând să trăiască precum cea mai neînsemnată dintre surori Ascunderea virtuții sale este o pildă sfântă de tăiere a voii proprii Se hrănea doar cu puțină pâine și apă Iar somnul și-l oferea pe o piatră aspră, în loc de pat Cunoscându-și mai dinainte sfârșitul trupesc și-a adunat obșta a rânduit o nouă povățuitoare și a adormit în domnul la finalul cântării psaltirii, lăsându-ne un model de gert tăcută și ascultare dumnezeiască. Sfântul nou mucenic Ioan din Ianina. Biserica laudă astăzi și pe acest nou mărturisitor, care a sfințit pământul cu sângele său curat. A pătimit la Constantinopol în anul 1527, fiind supus arderii în foc și tăierii cu sabia pentru iubirea sa neclintită față de Hristos. Suferința sa ne arată curajul tinerilor care au refuzat să se închine la idoli, alegând mai degrabă moartea trupului decât pierderea sufletului. Sfântul nou mucenic Ioan Culica Cel de-al doilea nou mucenic pomenit astăzi și-a dat sufletul pentru Mântuitorul în anul 1564, statornic în dreapta credință. Amândoi acești tineri ne demonstrează că în orice epocă istorică, Harul Dumnezeiesc lucrează cu o putere negrăită, întărindu-i pe cei care aleg dobândirea veșniciei în locul unui scurt compromis pământesc. Ce putem învăța astăzi și cum aplicăm în viața noastră? Pilda mărturisitorilor de astăzi ne învață să nu ne clintim credința atunci când întâmpinăm presiuni sau bagiocură din partea lumii. Putem aplica acest curaj duhovnicesc în viața noastră păstrând o atitudine bălândă, dar fermă în fața ispitelor de zi cu zi. Să nu uităm că smerenia... Postul și iertarea celor care ne greșesc sunt armele noastre cele mai puternice împotriva oricărei suferințe. Toți acești sfinți ne oferă un model de gertfă și iubire nefățarnică față de adevărul dumnezeiesc. Cercetând cu luare aminte calendarul ortodox din 18 aprilie, observăm că drumul spre sfințenie presupune mereu asumarea crucii, dar și nădejdea statornică mântuire. Care moment din viața acestor sfinți va inspira inspirat cel mai mult?